beteken skuins na 09:30 uur in Suid-Afrika. Suid-Afrikaanse tyd, Central African Time. En ja, jy is by die rechte plek. Jy's by Net Radio SA. Net Radio SA en ons webwerf vind jy by www.netradio sa.co.za. Sou goed wees as jy jouself kan Voor van die webwerf, hoe dit daar lyk, ons webblad Met al die name van die persoon wat uitsaai, die omroepers en ook die programme en die tye van uitsending En allerhande ander informatie en dan natuurlijk die archief Potgooi of die Engelse podcast waar jy kan luister na vorige Uitsendings op jou eie tyd, rustig, en dan ook die informatie terwille van ander mense. Hierdie is eindelijk een sending poging van Net Radio SA om by ons mense ooral waar hier die golwe gedra word om hulle te kan bereik. Nou, as mense nie weet van die radio nie, dan gaan hulle ons nou maar uit die aard van die saak nie inskakel nie. Een mens moet enerzijds weet van die radio en anderzijds moet een mens gemotiveer word door iemand wat denkt dat dit nou een goeie staties is om na te luister. So as dit veel iets beteken, as jy denkt dat iemand anders daarby kan baat vindt, dan sal ek dit waardeer as jy my help met die sending poging om vir ander mense daarvan te vertel en vir hulle die informatie ook oor te dra en te wijs hoe makkelijk dit eindelijk is om op hierdie internet radio in te skakel. Kijk ons mense wat saam met my gebore is hier op die aarde is gewoond aan een gewone radio waar jy een knoppiekie draai en dan skakel jy in op een stasie. Maar een internet radio werkt nou nie so nie. Jy moet jou cellfoon gebruik of jy kan een tablet gebruik of een squid rekenaar of ander rekenaar. Maar is net so makkelijk, is maar net so makkelijk soos met een ander conventionele radio, maar dan moet die mens dit net vir iemand verduidelik en dis maar wat ek en jy moet doen is om vir iemand te verduidelik en dan te motiveer en te sê hoekom luister jy nou ek weet pas nie wat jou rede is nie hoekom luister jy na die radio en na hierdie specifieke program en wat dit vir jou beteken en dit is maar hoe mense bezoek by mekaar leer informatie te kry, sê dan maar jy het een gewonderlijke restaurant ontdek waar iets bedien word wat jy nou baie van hou en as jy dit oordra dan is dit nou maar so dat mense dit gaan beproef ons het al baie gesien hier by die kerkse hoofdkantoor waar daar baie vergaderings gehou word en daar is groot gros van die mense wat hou van kerry en wanneer ons nou so een plek ontdek het waar die kerry nou beter smaak is by die vorige plek dan is dit net doodgewoon so dat wanneer die vergaderings gehou word en mense kos inbesteld dat hulle dan van hierdie aanbeveling van jou gebruik maak en dit het nog elke keer gewerk so, dit werkman het, man het dood gewoon so so, ek herinner jou dat jy ingeskakel is by net radio SA en jy luister hier na dokter Tini Eilers wat uitsaai van uit Airene Airene is een Griekse woord wat beteken vrede maar as een mens ook hier Kom bezoek afle, dan sien jy prachtige plaas, atmosfeer is ook een groot plaas En die kan selfs daar gaan eet en daar ontstap Kinders wees hoe like diere en so meer en so meer en so meer So dis die stad van vrede hier en ek hoop my vrede wat ek in my dra draak Draak per my stem oor na jou toe en dat het ook vir jou daar die vrede sal bring, hoop my stem van so aard. Maar baie, baie welkom, elkeen van julle wat nou ingeskakel is. Dankie vir die feit dat jy die tyd uitkoop, en mag jy hier die tyd van praktische meditasie, mag jy dit huilsam vind, En as jy aan die slaap raak, dan is dit eindelijk die hele idee Die idee is dat jy moet aan die slaap raak So as jy aan die slaap raak, moet nou nie dink oog oh, gads, nou het ek aan die slaap geraak Nee, as jy nie aan die slaap raak, moet jy dink oog oh, gads Ek het toe nou nie geslaap nie Dit is amper soos iemand wat die persoon onder die bloose wil plaas en hy probeer en probeer en hy krijt nie recht nie so avander slaap, doen dit gerus, so rug jy self nou so in, dat jy rustig lekker leie onontspan, en met jou handpalm so na onder, en rustig, so dat jy nek ook ontspanne kan wees, jylle lichaam, want dan gaan ons nou so bykie met jou lichaam praat, en Net om hier die hele proces aan die gang te kry, speel ek vir jou een snit wat ek vooraf opgeneem het as een inleiding om net vir jou te sê, jy is nou hier ingeskakel by ons praktische meditatie. Ek is Dr. Tini Eilers, wat uitsaai vanaf Irini in Pretoria, hier in die Nieuwe Zuid-Afrika. En waai welkom by ons program, Bybelse Meditatie. En sal jy asblief jy self gemakkelijk maak, waar jy sit of lee, tydens ons Bybelse oordenking, of dan 'n of van meditasie. Bybelse meditasie kom van uit Psalm 1 in die dae op 'n persoon wat sy of haar vreugde in die woord van God put en gevolglik die woord van God so dikwels as moontlik bepeins.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 My liewe boete wat nou na my luister Ek hoop jy het nou jyself baie mooi lekker gemakkelijk gemaakt En dat jy achter oor leef sit En dat jy met jou lichaam begin gesels praat Voordat ons nou hier een skrifgedeelte hanteer En wanneer ek nou lees dan concentreer jy op my stem En wanneer ek muziek speel, dan moet jy kyk of jy nie weer met jy lichaam kan praat, so wat ek dit nou gaan doen nie. Om te kan ontspan, want dit is maar een oefening, dit is nie maar net oefening, dit is een discipline. Om te kan mediteer. So, terwyl jy nou rustig is, en rustig asemhal mens moet kyk of jy nie kan rustig asemhal en mens kan jou asemhaling beheer en diep asemhal diep in en uit en as jy dit doen want nou mens moet hier denk aan mind over matter dat jy nou nie een slaaf is van jou lichaam nie, maar dat jou lichaam eindelijk een slaaf moet wees van jou gees. So jy moet in beheer kom, en met jou lichaam praat, jou lichaam anspreek. En daarom begin jy so daar van jou voetsole af, waar jy nou rustig leert. want jy voel dat jou voet heel ontspan al toe jy voet en mens nou in so lees as wat ek nou denk wat jy le dan rus jou haks geen op iets en die beste so wees as jy kon denk ervaar dat jou haks geen so een enkie in daar die oppervlak insak en hoe dat jou toene totaal en al ontspan jou voetstole en dan van jou hakskene af op tot by jou knie begin jy ontspan en dan moet mens maar ook voel hoe dat jou been so bykie inzak, op die oppervlak waarop op jy le. En dan ontspan van jou knie af, na jou jippe, en ook dan voel hoe jou jippe so evens inzak, in die oppervlak waarop op jy le. En man het, alles ontspant. Nou alles kom uit die mense denken uit, alles, jou spieren en alles word beheerd door jou denken As jy jou wil optel, dan moet jy jou dit ons nou denk So net so met ontspanning, dit is sign wat van jou brein af moet gaan Om vir jou lichaam te sê, jou lichaam moet nou ontspan Jy moet nie nou werk, nie, gaan nou ontspan Heel dag weer, heel dag rondgestap Heel dag aller in een goed gedoe En dan van jou jippe af Op na jou skouwers Jou rug, myse rug, doen baie werk Dat het net ontspan En dan van jou handpalms, jou vongerpunten dat jou handpalm so bykie inzak daar die lening of op die bed, hoe jy le of sit en nou jou vingers ontspan totaal en al ontspan is nie nodig dat jou vingers nou gespanne moet wees nie, want jy doen nou, doen nie nou iets nie jy ontspanne want die mense hande Werk baie, hy heel dag bezig daarmee. Het is altyd gereed, ja, en hy moet ook altyd gereed wees om aller in nou goed te doen, en hy doen baie werk. So laat hulle nou maar ontspan, want hulle is nie nou nodig om werk te doen, nie. En van jou pols gewrugte af op jou ellenboog, ontspan daar die voorarm spirit, taal en al. en dan van die ellenboog afweer uit die aard van die zaak, tot by jou skouwers. Dan het mees baie spanning in jou skouwers. Daar van jou nek tot by jou skouwers, daar die gedeelte, gewoon ook baie gespanne dit eerste teken van spanning is mens kan sien iemand sy skouwers bykie opgetrek jy moet nie dat jy skouwers nou wat saak, helemaal en voel hoe dat jy skouwers in saak op die oppervlak waarop jy nou le en dan jy nek jy nek ontspan in jou gezig, dat jou gezig spieren ontspan, jou kaakbeen. As jy om rechtig wil ontspan, jy om so evens laat zak. Dat jou tanden nou nie op mekaar is. Nie. As jy dit doen, dan kan jy voel jou, jou gezig spieren ook so my begin ontspan. en jou kopvel. En so terwyl jy nou heeltemal so rustig is, en rustig le, as jy nou nog nie nog nie slaap nie. En luister ons hier na ons ten hoore wat vir ons sing glory land dink aan die himmel Jy moet nie die dinge bedink wat op die aarde is nie sê die heren, bedink die dinge in die himmel, want ons is hier op die aarde eindelijk maar net vreemdelinge en ons burgerskap is in die himmel en God het dit van ons moeilijk gemaakt die die koninkryk onthoud het was Johannes die doper ook wat vir ons gesê die koninkryk het nabij gekom en Jezus het gesê vanaf die daal van Johannes die doper breek die koninkryk vir homself pad oop hierna ons toe en elke wat om krachtig inspan neem dit in besit so denk daan dis waar jyn ons tenke moet gaan na die hemel Dit wat in die jemel is, sien God op sy troon, al die engele rondom om en al die ander wees is. En terwijl jy luister in die muziek, dan moet jy weer met jou lichaam praat oor. ever Look away, look away, look away to glory land. wat nie nou so rustig lewe en ek hoop jy het ook dan geleend het gekry om so wekie weer met jou lichaam te praat, daar van die voet af, twinkie tot by die kroonkie en dat jy nog rustig is, behalwe as jy nou al slaap, dan is dit eindelijk al baie wonderlik dat dit met jou kan gebeur want dit is maar waar oor dit gaan is een mens bestaan uit gees en siel en lichaam en dis in hier die orde wat die bybel sê dat ons onberispelik bevind moet word by die wederkoms van ons Heer Jezus is gees en siel en lichaam en jy sien daar die orde van gees en siel en lichaam dis hoe hoe God met die mens werk hoe Kontaktpunt is jou geest, die invalshoek, is ook om God eindelijk nie met jou bemoeienis kan maak as jy nie geestelik gebore is nie, jy jou geest wakker is. En vanaf jou geest beweegt het dan na jou siels dimensie en ook dan na die lichaams dimensie toe. En dit is God wat so in ons werk, hy begin in die gees, in die gees. En dit beweeg dan na die sielste mens toe en dan na die lichaam, hier die hele jillingsproces wat moet plaas vind. is maar wat het beteken om onberuspelijk te wees, want Adam was onberispelig, die God omklaag gemaakt het, die was hy onberispelig. Nou om te helpen om God te vertrouw, dat hy die werk in ons sal doen, dis hoekom een mens eindelijk so moet mediteer, is om aan God oor te geën, want hy is die herder en dis hy wat vir ons omgee en omdat hy vir ons omgee doen hy hier die herstelwerk in ons so dat ons gees en siel en lichaam onberuspelijk kan wees nou lees ek stadig, rustig besalm 23 wat jy baie goed kent en wat jou gees begeer om weet te oor, besalm van David. En David sê die Heere is my herder. Nou as hy praat van herder, dan het hy een skaapherder in gedachte. Een is skaapherder, van die ooste daar die midde-ooste daar waar Israel geleë is daar is die herders so 'n bietjie anders as wat hulle hier normaalweg in zuid afrika werk by die Joodse herder die midde-oosterse herder hy stap voor en soos hy stap so praat hy eindelijk maar met die skape en hy luister, die skape luister na sy stem en die rustigheid waarmee hy met sy skape praat andere herders jaag skape aan maar God doen dit nie so nie hy stap voort wonderlik. He. Die pad vyg stap stap by voor. Hy is voor jou. En hy praat met jou al op hierdie pad. Hy sou jou nooit net so sit en nooit nooit alleen laat. Hy weet van al u gevare, hy weet van die uitdagings. Hy weet van jou gebrek, as jy gebrek het <coughs> of van swakpunte. is net die ander dag daarop die plot van my dochter en skoonseen en hulle het een klompie skape daar in bokke en te kou ek na die een dop die een bok wat een gebruiklike achterbeen het en werkelijk waar moet jy of jy sê, dit so moeisam, daar die of daar die bok om nou so te loop. Nou ek voel nou jammer vir die bok. Maar God voel baie meer jammer vir ons. As wat ek en jy oor onsself byvoorbeeld jammer kan wees of vir iemand anders jammer kan wees. God se jammerte is gebore uit sy liefde, wat hy is liefde. Dis omgee, dis meegevoel, dis medelije, dis empathie. God plaas omself as het ware in ons plek. Wanneer hy weet dat ons Swaar krui, dat het vir ons moeilik is, sekere dinge wat ons moet doen, en wat nie aangenaam is nie, God weet daarvan, want hy is ons herder. En nou sê die skrif van die psalm, niks sal my ontbreek nie, Hy wil sê die Heere weet van my, hy weet wat ek dink, hy weet wat ek voel En hy voorsien in al my behoeftes na die rijkdom van sy genade nie dit sien as n oorkoepelende gedachte te midde van die feit dat die mens soms gebrek lei, as mens daar die woord nou wil gebruik want mys moet het nou nie in in teenstelling met dit wat hier staan wat sê niks sal my ontbreek nie die Engels het vertaal I shall not want wil sê, God is helemaal, totaal en al van alles en nou moet ek kyk na wat daar staan dit is in die toekomst geskryf, dit is toekomende tyd, dit beteken nie dat ek nie gebrek het nie, hy sê, ek sal nie I shall not want Want God is bezig met een mens En hy werk in ons En hy werk op sy manier En op sy tyd En op sy manier en op sy tyd sal hy vir ons sê hoe hy Dink dat ons moet doen Maar kyk die herder stap ons nou voort Het beteken nie dat die skapen nie honger is nie. Het beteken ook nie dat, nie dat hulle nie doors is nie. Maar hier die herder weet daarvan en hy is op pad met hulle. Net soos God op pad met jou en hy is op pad met my. En hy weet, net soos die volk Israel onder die leiding van Mooses gestap het, Heer die woestijn Dit beteken nie Dat hulle nie ook soms honger was En soms dors was nie. En teendeel is ons mooi gaan lees Het sal jy het sien Maar God het vir hulle Elke keer voorsien Al moes hy Hierdie groot wonderwerke gedoen het Namelijk Manna wat uit die himmel uitval Kwartels dan doen hy dit. As dit dan so gedoen moet word, as dit een wonderwerk moet wees, dan sal die heren dit so doen. Maar God werk nie voordierend met wonderwerke nie. God krij ons betrokke by die situasie. Ons moet omdou van die begin af. Reg, want as ons nou denk aan die begin, toe dit net God was, was hy moest nou niks anders nie, was nou net God en toet hy besluit om alles wat hy is en alles wat hy het met die mens te deel so die klimaks daarvan is dat God selfs gaan trouw met die mens die broilof van die laam. Jezus is ons nou nie iemand anders as God nie. En dan wil hy alles met die mens deel. Alles, soos in alles. Want dit gaan dan beteken dat ons die tweede helfte is. Nou dit is geweldige gedachte om aan te knaag en te kou en te verteer Maar dis wat ons probeer doen en dit is om dit so stikkie vir stikkie met uit verskillende hoeken kyk na hierdie proces waarmee God bezig is met ons as ons herder. So ons moet ons self al sien daar in die omstandighede wat God ons inlui en waarin hy al ons behoeftes dan sal voor En laat my neerle in groen weivelde. Die groen is hier die trefpunt van die vers. Groen, groen is al die kalmerende kleer, die lewe. as een onder een boom sit en daar nie groen gras daar nie moet ek jou sê as die mens nie lis om daar te sit nie. hier by die plaas hier by ons in Eire nie daar is ek een prachtige wonderlijke mooi groot groen bome strategische plekke so dat ouwers daar kan sit en kykt aan die kinders wat hier op trekkers en al wat die ding is speelt Maar dit is groen Jy somme lis as jy daar verbuistap om daar te gaan sit Hy laat my neerle in groen weivelde Nou dit is nie maar net groen nie Dit is ook kost, dit ook voeding En God is bezig om ons te voed Hy wil ons rustig kry, hy sien, hy laat my neerle, die woord neerle, teken om te rust. En eindelijk is dit nou wat met jou op die huidige oomlik gebeur. As jy leen nou en jy rust en jy is rustig, en God is bezig om jou te voed vanuit jou geest te mens waters waar rus is rustige waters nie onrustig, nie rustig sy kabelende water van een waterstroompje rustig een mens krij meditatie muziek en meditatie klanke waarvan die klanke is so sy so sy kabelende stroompje Want dit het een rustige effect op een mens. Pak jou rustig. En God wil hee, jy moet rustig wees. Dis wat God rechtig wil hee. Hy wil hee, ons moet eindelijk altyd rustig wees. Nou is dit niet altijd waar van ons nie. Het is soms een omstandighere wat ons nou onrustig maak en so meer. Ons, want ons is maar net mense Maar te midde daarvan wil die Heere ons rustig maak. Dan sal hy ons dalk net herinnerde aan, al is ons onrustig, dat hy in beheer is. God, die Schipper, is in beheer van jou leven, as hy jou herder is. Is hy in beheer van jou leven en neem hy al die risiko's op homself. hy verkoop my siel, jy sien? Vanuit die gees te mensie na die siels te mensie. En in die siel is dit 'n verkokeng, jy weet mos wat beteken verkoop. Dit's amper soos 'n lafenis, dis 'n verkokeng. So dit spoel oor vanuit die gees na die siels te mensie toe. so my siel versadig kan voel en verkoek kan voel, soos een mens bijvoorbeeld op een warm somersdag dat onder een stort kan staan en verkoek uit die stortkamer kan stap. Verkoek. Want soms is dit so dat jy nou die hele dag gewerk het en bezig was, gewaarskaf het, klomp dinge moes doen, moes dink en moes ridden en wat jou werkomstandig hier ook al mag wees. En soms as ek so oormoeg is en ek net onder die stort gaan staan het vir so'n paar minuute, vir so'n tien minuute. Dan is jy heel te mal verkook. Al is jou brein nou moe gewerkt, dan lik het vir my, dan het het ook daar die effect op jou brein, selfs op jou hele gemoed. Weet, daar is hier die interaksie tussen jou geest en siel en jou lichaam. Hy verkook my siel Dit is belangrik want in ons siel wat ons verstand is hoe brein dit is daar waar al die besluit te geneem moet word Elke breekdeel van een seconde omtrent dit jy besluit wat jy moet neem Jy denk nie altyd daaran Op hierdie manier nie, maar dit is maar net dood gewoon hoe jou hele leven werk As jy moet besluit te neem, al is dit in die onderbewuste In die onderbewuste kan dit ook plaasvind als selfs in jou reflexe Beweegings wat uitgevoer word wat jy gelukkig nie oor hoef te denk nie Ons denk nou jy rui met jy motor En terwyl jy rui Vliegt daar een duif Tegen die Windskerm vast Nou dan is daar een reflex Wat jy eindelijk nie van bewis is Somme nie Maar jy kop in die pad uitruk Want jou brein Het nou gesien, hier kom hier die voel jou oog opgetel en omdat jy nie tyd het om daar oor te dink nie want dis te vinnig hardloop daar die reflex van jou oog af direct na jou spieren wat dan moet werk om jou kop in die pad uit te rik dis nie iets waar oor jy dink nie dit gebeur automatisch, dis een reflex en selfs in hierdie reflexe is God teenwoordig want hy is in alles teenwoordig want ons is hy skepselt en hy is lief vir ons en gee om vir ons hy leid my in die spore van gerechtigheid om sy naam ontwil hy leid my in die spore van gerechtigheid. En mense, die enigste manier hoe een mens in die spore van gerechtigheid kan lopen is om aan Jezus' voetspore te lopen. Sê dan maar, jy sou achterom aanstap en elke keer as hy sy voet oplig, dan trap jy daar waar hy getrap het. Nou, hoe gaan ons dit nou doen? Wel, daar is net een manier en dit is om te luister na sy stem. En sy stem is die woord, want hy is die woord. En volgens Paulus in Romeine 10 moet jy die woord kan hoor, Anders kan daar nie geloof in jou opgewek word En kan jy dus nie in die geloof groei nie Met hierdie geloofsboom wat binnen in ons is Met sy wortelstelsel en sy blare en vruchte So ons moet luister Na sy stem, soos hierdie tyd wat jy uitkoop En ook gedurende die ander dag van die week soos op een maandag, dinsdag en een woensdag, en soos vanavond donderdag en dan morgen vrijdag defie en zaterdag defie en zondag defie, is tyd wat die mens kan uitkoop, maar dis maar een wilsbesluit en dit kan niemand jou indwong nie, gaan nooit gebeur nie, dit gaan altyd net jy wees wat moet besluit, soos jy nou besluit om met jy lichaam te praat en vir jy lichaam te sê, jy moet nou ontspan en jy sal sê, later, dit word al makkerker nee, dis soos wanneer jy, kom ons wat sê, jy het hond wat jy afrug goed het doen, sê ek ons so begin eervaardig vir die hond te sê, jy moet sit vat die tykie maar uiteindelik dan elke keer as jy vir die hand sê sit, dan sit hy. En dis maar precies hoe dit maar hier met ons wer. Vat die tuikie, vat die rukie, maar uiteindelik sê sien, jy is in totale beheer. En jy loop in hier die spore van gerechtigheid, want jy wil daar aan loop, en jy is nou bezig om daar aan te loop, En al gaan ek ook in een dal van dood skade weer Mensen, so, dit is van die grootste beproevinge wat in die mense leven kan kom Soos een dal van dood skade weer Dit is amper asof die skade weer van die dood op jou val en jy voel dat jy maar liever kan sterf maar in dit ook omdat dit is nou niks verkeerd daarmee nie dit is ons nou menslik want ek en jy is mense, ons is nie engele nie, ons is mense wel ons goddelike natuur het en God in ons werk, dat hier die goddelike natuur van ons tot volheid kom, is ons nog altyd menselik, jy sal onthou Jezus, het op een stadium, gebid, met sy pa gepraat, met God die Vader, en een verskrikkelijke wens uitgespreek wat een mens laat sidder dat Jezus gesê vader as dit moendelik is laat hierdie beker by my voorbij gaan, nou dis die kruis en sonder die kruis is daar geen offer vir die mens nie, niks nie en sonder Jezus aan die kruis, geen maar soos in geen versoening nie en nou was daar die moment dat hy gesê het vader as dit moendelik is, laat hy die beker asjeblief vir my verbaai En dan die wonder van daar die gebed, dat hy dit gesê het, dat, dat hy dit besef het, gesê het, maar nogthans nie, my wil nie. Laat u wil geskiet. Hierdie is maar net En my mens wees. So ek en jy is mense, ons gaan ook in sulke situaties ons bevind, waar het vir ons voel dat ons in een dal van dood skadewee is, en dan sê die psalmskryver David, ek sal geen onheil Vrees nie. Al is ek in die dal van doods kadewee, sal ek nie onheil vrees nie. Ek sal weet dat as ek dan nou hier deur moet gaan, dan is het maar net een beproeving waar ek moet wees. In Godse wil. Maar hy het ook gesê, hy sal my nooit bo my kracht laat versoek nie. en saam met dit gaan daar die uitkomst wees en dis waar ons altyd moedanker en streef om aan te kan gaan, om voort te gaan Jezus het geweet, terwijl hy sy kruis gedraad en onverniel het en geslaan het en al die goed moet om plaasgevuld het wat onmenslik is het hy geweet wat is die uiteinde van dit alles Die redding van die hele mensdom Hang af van sy tree en sy stap Aan mense, om net een bykie Ek jy net herinner stadium kon Jezus nie meer verder nie En was daar een persoon Simon van sy reene Wat Jezus' kruis gedraai het Nou kan jy bykie net vir jouself ding, Jezus wat nou luister na my, ook hier terwijl ek hier praat, hy weet ons nou, dit staan so aangeteken in sy woord, dat hy in sy mens wees op een stadium nie meer sy kruis kom draan, en iemand anders dit vir hom gedoen het, hoe sal Jezus dit ooit vergeet? Hy sal dit ons nooit, tot in alle eeuwigheid vergeet. Daarom weet hy van my en van jou, as Jezus self nie meer op die stadium sy kruis kon dra nie, dan weet hy ons van my en jou ook. En sal hy daar nou nie daarin voorsien nie, hoekom ons soms hier die prentjie sien van twee reie spore van Jezus wat saam jy stap en op die stadium in die een reie Omdat hy jou dan dra. Hy dra jou nie altyd nie. Maar as hy meer kan nie, Dan dra jou. Soal gaan ek dan ook dier een die dal van doodskaarde weer. Weet ek, hy is met my. My. Ek weet, U is met my, en as ek nie meer kan nie, dan gaan U nie dra. En U stok en U staf vertroos my. God is altyd bezig, om my te vertroos. Hy sal, my trane afweer. Al moet hy iemand anders gebruik, om jou trane af te veer, maar jou trane, sal hy afweer. En U bereid die tafel, voor my aangezicht, teen oor my teestanders. Die Heere sal, te midde van jou teestanders, met jou wees. En gaan hy self, voorzien, ook in daar die teestand, wat ek en jy soms moet beleef. en daarmee gaan ek nou van my kant af groet en sien ek jy dus weer teefje morgen as daar een is, daarom sê ek teefje morgen om 7 uur en as jy in die tussentijd al geslaap het, slaap lekker as jy nog geen slaap nie mag jy je aangename nachtrus hijs hand ontvang. En daarmee zeg ik dan voor jou geef je om lief je hou shalom